Mannen har ett runt ansikte med mörkt hår som tycks tunnas ut uppe på gäsan men hänger tjockt över öronen. Hans ögonbryn är tjocka och har nästan vuxit ihop helt och han har en potatisnäsa som sticker ut över hans breda mun. Ler han lite? Ja, det ser ut så. Ett litet smygande småleende verkar rycka i mungiporna. Det ger ett lite obehagligt intryck, inte minst eftersom hans ansikte är för stort för hans huvud. Mannens ansikte ritades upp på ett papper en dag i januari 2006 av en patient till en av New Yorks mest kända psykiatriker. Patienten menade att det var den mannen som förföljt henne i hennes drömmar och inte sällan försökt ge henne råd om vad hon skulle göra i olika privatlivsfrågor patienten menade att hon aldrig hade träffat en man i verkliga livet bara drömt om honom efter terapisessionen låg patientens teckning kvar på psykiatrikerns skrivbord några dagar tills en annan patient råkade få syn på den och reagerade kraftigt den där mannen brukar jag drömma om sa den chockade patienten inte heller han sa sig någonsin ha mött mannen i verkliga livet Psykiatriken skickade då ut teckningen av mannen till några kollegor runt om i världen kollegor som psykiatriken visste hade patienter med återkommande drömmar Efter några månader hade fyra olika patienter på olika håll utan kopplingar till varandra känt igen honom Dessa patienter, precis som de första två kallade figuren This Man Ingen har kunnat förklara varför han dykte upp i patienternas drömmar och ännu mindre har de kunnat förklara de tusentals människor som sedan bilden av mannen med runt ansikte och sammanvuxna ögonbryn hamnade på internet och fick stor spridning. De tusentals människor som klivit fram och berättat att även de mött honom i deras drömmar. Kanske har till och med du drömt om this man. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och berättelsen du nyss fått höra finns i originalversion publicerad på sajten thisman.org. Någonsin drömt om denna man står det längst upp på sajten och sen står det att varje natt drömmer hundratals människor runt om i världen om honom. Hemsidan utger sig för att vilja hjälpa människor som drömmer om honom komma i kontakt med varandra- om de har samma situation och utöver vittnesmål från drömmare och flyers som går att skriva ut på en mängd olika språk finns det också bilder på dessa flyers uppsatta på olika platser i världen. En av dem är uppsatt vid nedgången till tunnelbanestationen i Gamla stan i Stockholm. Har du drömt om denna man står det på svenska på den. Sanningen bakom den här sajten är inte riktigt lika spännande som den här historien. Förut ägdes domänen av ett skräckfilmsföretag och sen byggdes själva sajten upp av en italiensk reklamare. Uppgifterna som journalister har fått fram är att sajten skulle göra reklam för en skräckfilm om den här This Man, mannen som som många har drömt om. Men sajten publicerades hösten 2009 och det är ju ingen som har hört någonting om den där filmen sedan dess. Så kanske ligger det ändå någon sorts sanning bakom bilden och bäst vet väl du att ja, du kanske har drömt om honom. Anledningen till att jag berättar det här för er är för att det har med avsnittets tema att göra. Vi får på Creepypodden så många mejl där människor berättat märkligt likartade historier om varelser och skepnader som tycks dyka upp ur ingenstans och göra ett outplånligt intryck i deras liv. Som mejlet från en kille, Johan hette han, som vaknade en gång mitt i natten som barn och såg någonting han aldrig kunnat förklara. Utanför mitt rum stod en man med stora vita ögon och med kroppen helt täckt med lera. Han stod helt blickstilla och bara droppade av lera. Jag minns det än idag så tydligt, skrev Johan. Senare visade det sig att även Johans bror sett denna leriga man. Eller som Fanny, som skrev till Creepypodden och berättade att hon en natt vaknade med en stor skepnad i form av en förvuxen kanin bredvid sängen. Hon skrev, den hade kaninnosen kvar, men munnen var bara ett blodigt hål utan läppar. Ögonen, de där ögonen, de var mänskliga, men stora, så otroligt stora och svarta, och de såg rakt in i mina, skrev Fanny. Eller som hattmannen som lyssnar lyssnaren Malin såg vid sängkanten en natt då hon sov över hos några vänner. Och som till sin stora förvåning hon många år senare hörde youtubaren Helen Torsgården berätta om. Torsgården berättade om samma man i ett klipp ifrån januari nu i år. Och jag ligger och sover. Det är mitt i natten. Och jag bara vaknar. Sådär. Alltså jag bara slår upp ögonen. Rakt emot dörren alltså jag, jag bara slår upp blicken rakt emot dörren Och jag vet inte varför jag, varför jag vaknar Men det första jag ser För dörren står helt öppen Det första jag ser är att det står En man I dörröppningen Och mitt hjärta stannar ju direkt Alltså jag blev så himla rädd För jag kunde ju verkligen se att det där är inte min mamma Det där är inte min pappa Det där är inte min bror Det där är någon annan Och det är inte en människa men man såg ändå att det var en form av en människa. Jag såg en man med hatt som en skugga. Fast ändå inte. Alltså det är en chock massa av nästan som... Det är en massa av någonting som nästan är lite, lite genomskinligt. Men ändå så här att man ser konturerna. Jag kan inte se ansikt, dragenas ögarnas mun. Men jag ser konturerna av hatten. Av kroppen, armarna, fingrarna Och den bara står där och gunga lite, lite grann så här i dörröppningen Och jag känner verkligen att den stirrar på mig Alltså ibland kan man känna den här känslan att man verkligen är iakttagen Och den känslan Alltså jag kunde inte stänga ögonen Jag bara satt och tittade på den här saken i dörröppningen Alltså säkert i de två minuter Och tänkte bara att jag vågar inte ens blunda Det intressanta med dessa varelser och skepnader är dels att de ibland dyker upp så plötsligt och försvinner spårlöst lika snabbt igen. Som om någon råkat klippa in en bild från en skräckfilm i en helt vanlig vardag eller som om någon gud eller någonting liknande sappat lite för snabbt så varelser från olika dimensioner råkade hamna i samma kanal för ett ögonblick. Men det är också intressant att de där varelserna emellanåt som mannen som så många ska ha drömt om till exempel Ibland visar sig ha fler än ett vittne. Det var inte bara lyssnaren Malin och Helene Torsgården som hade sett denna Hattman till exempel. Om du googlar The Hatman kommer du hitta tusentals människor som berättar om sina egna möten med gestalten. Och på ett liknande sätt verkar många ha sett någonting märkligt röra sig längs svenska mörka landsvägar. Det skrev i alla fall lyssnaren Albin som skickade in ett mejl om någonting han hört i en av Sveriges mest populära poddar. Eftersom jag är en sen anhängare till podcasten Alex och Sigge ligger jag rejält gäng avsnitt efter. Idag lyssnade jag på avsnitt 130 och tyckte att ett parti i slutet på podden var extra intressant. Alex och Sigge hade nämligen mött en varelse mitt ute på e 4 i höjd med huskvarna. Lyssna så får du höra. Den jävla ugglan. Nej <fåll> <fåll> ja, men alltså vad fan, vad, vad fan var det för dig? Fan vad sköld vi inte pratat om det sen det hände. <fåll> nej men nej, nej, nej, nej, vad fan, nej, det är fortfarande jävla trauma. Nej men vi måste förklara det för lyssnarna. Okej okay, vi åker på e 4 i höjd med vad kan det vara, huskvarna typ. Och så... Men jag kan knappt förklara det för det var så här läskigt Fön, det, var ju, det, det var ju liksom skumt ljus Mitt i natten och Strålkastarna och... lyser upp Vägen framför oss ja Och så, så fångar den upp någonting som är lite oklart Allting går ju väldigt fort nu Men det sitter någonting mitt På vägen Alltså precis mitt Mitt framför bilen Jag åker ju ganska fort då, kanske 130 Och jag tror att, att den, inte hade, den här händelsen inte hade samma intryck om du bara hade kört över saken. Utan det som händer är ju att väsendet vänder sig om. Mm. Alltså och i... tittar på oss med svarta ögon. Vänders... Precis innan... Alltså väsen... innan bilen träffar. Väsendet är ju riktad med blicken i färdriktningen. Alltså mot det håll dit jag åker. Först. Och sen 10 meter innan alltså, äh, träffen <laughs> så vänder ansiktet 180 grader och kollar rakt in i, i... i oss. Men var det ett självmord? Och vad fan var det för djur? Ja, för att om vi hade varit i Thailand, då hade vi ju både varit överens om att det var en apa ju. Ja, men det var ju en... Det kan ju inte ha varit en apa. Nej, men alltså apor kan inte vända på huvudet. Ja apor är ju inte på vid huskvarna klockan två på natten eller på E4. Nej, men... Men den här huvudrörelsen är så, Det är bara en ugla typ så kan jag säga Men det var ju ingen uggla. Det var ju ja, någonting... men Det kan vara en uggla för det enda som det där an, Det ansiktet var ju väldigt obehagligt För det var egentligen bara två svarta ögon i det ja. Det fanns ju ingen mun eller näsa eller någonting. Fast den var ju större än en uggla Någonsin kan vara så den En är... apuggla ap alltså, En ugla har parat sig med en apa ja. Och fått det här väsendet Men han såg så jävla bestämd ut också Som att han vet om att det här kommer att hända <laughs> han... nu Alex och Sigges historia levde kvar i mig ett par timmar och jag var tvungen att dela den med någon, varpå jag spelade upp den för min sambo. Mitt under historien utbrast hon. Åh, jag ryser! Jag var exakt med om detta för ett par år sedan. Sen berättar hon att hon på väg till jobbet en riktigt tidig och mörk men snöfri vintermorgon i landvätter hade mött en varelse på vägen. Det var ett par år sedan. Varelsen stod på vägen i den fil hon åkte i, varpå hon tvärnitade och den började springa, precis som en apa, till vänster sida om vägen. Varelsen var gråspräcklig, hade ganska lång päls och hon kunde inte se några öron. Den hade större bröst- och armparti än vad den hade rump- och benparti. Tyvärr kunde hon inte komma ihåg att hon såg något ansikte. Efter det så började hon sakta köra för att se om hon kunde se någonting men då kom det en bil bakom henne så hon var tvungen att fortsätta köra mot jobbet. Hon säger också att hon varje morgon efter det tittade efter varelsen då det var svårt att släppa den men hon såg den aldrig igen. Hon tillägger att en stor anledning till varför hon och Alex och Sigge troligen sett samma typ av varelse är för att hon också hade trott att det var en apa om hon varit i Thailand. Så vad är det då som ser ut som en apa och som springer runt på våra svenska vägar mitt i natten? Har fler sett det här? Ja, det avslutar alltså Albin med att fråga sig. Och för all del, om ni har sett den här apan eller ugglan eller vad det nu är, mejla jättegärna in till creepypodden at Apan eller ugglan eller apugglan sällar sig till kaninbästen och den lerige mannen som någonting vars existens helt enkelt aldrig riktigt kommer förklaras, men troligen länge kommer hemsöka dem som sätter. Och det är dessa varelser dagens avsnitt handlar om. I nästa historia, inskickad av lyssnaren Emil och uppläst av Ludvig Josefsson, berättas om någonting som finns i skogarna i Småland. Detta utspelade sig i Småland under sensommar 1991. Jag hade precis börjat på mellanstadiet efter sommarlovet och jag minns att luften fortfarande var het och dallrig efter en lång värmebölja. Jag och en vän hade bestämt att vi skulle cykla och plocka lingon efter skolan. Det fanns ett ställe någon kilometer utanför villaområdet där jag bodde där vi visste att det brukade finnas mycket bär. Vi packade ner spannar och såna där klassiska orangea Lingholm-plockar av plåt och begav sig iväg. Solen gassade när vi steg av våra cyklar. Området var lite ödsligt. Det var ett kalhyggen vid landsvägen med stora sjok och kraftledningar som skar genom granskogen och försvann bort åt horisonten. Platta, slitna industribyggnader surrade här och var bland buskagen. Ibland passerade någon bil på väg hem från jobbet. Annars var det helt tyst och stilla. Det visade sig att vi hade haft rätt. Här fanns gott om lingon. Vi lufsade runt bland tuvor och snor och fyllde snabbt våra spannar. På grund av terrängen så var sikten lite skymd men jag kunde hela tiden höra min vän spatsera runt i närheten. Plötsligt upptäckte jag att vi inte var ensamma. I en öppning mellan två knotiga träd, kanske tio meter bort, stod en pojke och tittade på mig. Han såg ut att vara i min egen ålder, normalbyggd med brunt hår i pottfrisyr. På sig hade han en jacka som jag tyckte såg lite märklig ut. Den var grön och hade två lodräta vita sträck från axlarna ner till midjan. Den såg väldigt tjock ut och kändes lite malplacerad med tanke på den varma augustisolen som sken på oss. Pojken sa ingenting utan bara tittade på mig med allvarlig uppsyn. Stämningen var inte direkt kuslig, det fanns gott om barn i villaområdet där jag bodde. Detta kanske bara var någon kille som var ute och lekte. Men det kändes ändå lite konstigt att han verkade vara här alldeles ensam. Efter att vi hade glott på varandra en stund så sa jag... Hej. Då vände han på klacken och rusade tillbaka in bland snåren. Jag ryckte på axlarna och fortsatte mitt plockande. Det dröjde dock bara någon minut innan jag återigen såg pojken. Nu stod han lite närmare än förra gången men fortfarande lika tyst och betraktade mig. Sen hände något besynderligt. Pojken började härma mina rörelser. När jag böjde mig fram för att plocka upp min span så gjorde han samma sak. När jag torkade mig i pannan så strök pojken även över sin panna, precis som han hade varit min spegelbild. Hela tiden med blicken fäst vid mig. Jag kände mig plötsligt torr i munnen. Vad vill du? Frågade jag häst. Då backade han några steg och sprang sig åter iväg och försvann. Mans. Var jag inte så sugen på att plocka mer lingon den här eftermiddagen? Jag hörde min vän på andra sidan snåren och gick bort till honom. Det är en mysk och kille här, sa jag. Han verkar smyga på sig eller något. Ja, jag vet. Jag såg honom också, sa min kompis. Trodde det var du först, men han hade konstiga kläder på sig och så vinkade han åt mig. Vi bestämde oss för att det var dags att bryta upp och bege oss hemåt. Vi hoppade upp på cyklarna och började trampa iväg längs landsvägen. Men efter hundra meter eller så stannade jag och sa till min vän Du, det är ju lite spännande här här ändå. Ska vi inte åka tillbaka igen och undersöka lite mer? Vi kan låtsas att vi däckar det. Min kompis tyckte detta som en cool idé. Dessutom är vi två och han bara en, menade han. Sagt och gjort. Vi återvände till kalhygget och började nu leta efter vår mystiska gäst. Hallå, ropade vi. Kom fram, vi vill prata med dig. Men allt var tyst omkring oss. Det var bara någon enstaka gräshoppa som hördes. Solen hade nu börjat sin vandring ner bakom trädtopparna och färgade hela luften brandgul och skimrande. Ibland tyckte vi att vi skymte en figur som hukade i det höga gräset men det visade sig bara vara en stubb eller en stenbumling. Efter en stund insåg detektivduon att vi nog fick låta detta fall vara olöst. Dessutom började det bli mörkt och lite skumt in bland träden. Vi vände ryggen åt kalhygget och ledde våra cyklar över till motsatta sidan av vägen. Det var då jag hörde min vän väsa. Han är här. Jag snodde runt. Och där stod plötsligt pojken med den gröna jackan igen, på samma ställe där vi själva hade varit för bara några sekunder sedan. Hur han hade kunnat dyka upp så snabbt från ingenstans begrep jag inte. Den här gången härmade inte pojken våra rörelser. Istället såg han arg ut. Han stirrade nästan hatiskt på oss med mörka ögon och en mun som var som ett streck i det bleka ansiktet. Jag upptäckte ytterligare en konstig sak. På ena handen hade pojken en svart handske. Ingen vanlig fingervant eller så utan en märkligt överdimensionerad variant. Som en skid- eller baseballhandske. Handen var hårt knuten. Så öppnade pojken munnen. Sträcket i ansiktet blev till ett runt hål. Kom hit, befallde han. Men när han talade så var det inte med en pojkes röst- utan med en mörk stämma som om den kommit från en vuxen man. Jag kände också en konstig lukt, som av gammal kompost eller ett soprum som ingen varit och tömt på länge. En overklighetskänsla sköljde genom mig. Det här var ingen vanlig pojke. Det var något annat. Något som ville oss illa. Sekunderna tickade i kapp med min puls. Hur mycket jag än försökte så kunde jag inte slita blicken från den otäcka figuren som stod framför oss på vägen i solnedgången. Förtrollningen bröt som min väns röst. Vi sticker, ropade han och kastades upp på sin cykel. Jag följde efter och vi trampade på i panik längs vägen hem. Vinden sjöng i ansiktet och träden virvlade förbi runt omkring mig. Spannen med lingon tappade jag vid något tillfälle men jag minns inte när. Att stanna och plocka upp den igen var inte tal om. För under hela vägen tillbaka hörde jag pojkens springande steg tätt bakom mig. Inte förrän vi var tillbaka på min egen garageuppfart vågade jag vända mig om. Och då låg gatan förstås tom bakom mig. Jag tror att jag vid något tillfälle nämnde händelsen för min mamma men att hon bara viftade bort den som pojkfantasier. Min vän och jag jag pratade i alla fall aldrig om vårt märkliga möte och allt eftersom tiden gick så tänkte jag på det allt mer sällan men jag sov dåligt på nätterna efter detta och även flera år senare så hände det att jag drömde om pojken på vägen det var alltid samma dröm jag var tillbaka vid det där ödsliga kalhygget i skymningen och varje gång stod pojken med de märkliga kläderna där och stirrade på mig med sin svarta handske och mörka röst och varje gång var han lite närmare. Ja, så berättade lyssnaren Emil i en historia han döpt till Rötmånad, uppläst av Ludvig Josefsson. Sist i podden ska vi stifta bekantskap med en märklig kvinna och hennes ännu märkligare öde. Här kommer historien Petra, skriven av lyssnaren Josefine och uppläst av Rakel Josefsson. Alla har nog en sån där vän som man inte riktigt valt att lära känna eller umgås med som bara dykt upp i ens liv utan att man bett om det Den där människan med lite bristande social förmåga som inte passar in så bra Alla får känslan av att den här personen inte har någon annanstans att ta vägen Att sluta bjuda in den skulle kännas som att kasta ut en hund med motiveringen att någon annan kommer att ta hand om den samtidigt som man innerst inne vet att den förmodligen kommer att bli hemlös jag är en ganska fåordig och inåtvänd person. Jag föredrar umgås med ett litet antal nära vänner. Jag är dålig på kallprat och dålig på att dölja om jag känner mig obekväm i någons närhet. Därför kändes det så otroligt konstigt att Petra kontaktade mig för två veckor sedan. Petra var den där potentiellt hemlösa hunden i min vänskapskrets för ett par år sedan. Strax efter min högskolexamen och under mitt första jobb som landskapsarkitekt började hon dyka upp på olika kompisars tillställningar. Slutligen kom hon på en afterwork med min byrå som bara bestod av 12 anställda och som ganska få utomstående vänner brukade följa med på. Där blev vi slutligen introducerade för varann och jag fick höra att hon hade vikarierat på byrån under en kort tid för många år sedan. Som jag förstod henne så var hon en måttligt kompetent, självlärd 3D-modellerare som hoppade mellan olika vikariat på arkitektbyråer. I min bransch var jag van vid människor med mycket pondus, integritet och den där avslappnade flärden som tycks omringa alla kreatörer med fast anställning. Petra passade inte in på den beskrivningen. Hon utstrålade underlägsenhet. Hon klädde sig konstigt, inte på det där utstuderade trendiga sättet som kreatörerna, –utan konstigt på riktigt. Dåligt matchade kläder med dålig passform. En ganska osmickrande frisyr som liknade en bob– –men utan den rätta volymen på håret. Och lite klumpigt applicerad eyeliner. Hon kunde prata alldeles för länge om helt ointressanta saker om man lät henne. Historier utan slutkläm, syfte eller underhållningsvärde. Ibland blev hon väldigt tyst och tycktes göra sig liten– som om hon kom på sig själv med att försöka för mycket. Hon svensade efter mina vänner och slutligen mig själv- på födelsedagar, workshops, fester och vernissager- trots att hon inte visade något märkbart intresse- för själva aktiviteterna i sig. Jag förstod inte vad som hade fått henne- att börja umgås med oss så intensivt helt plötsligt. Någon gång formulerade jag en teori för mig själv- om att hon emigrerade från vänskapskrets till vänskapskrets- i jakt på någon som kunde relatera till henne- att hon hittade nästa krets genom ett gammalt jobbvikariat, en pratglad ICA-anställd, en granne eller vem som helst. Lika oförklarligt som Petra dök upp och klamrade sig fast så försvann hon igen efter drygt ett år. Jag har ingen aning om varför och jag var, som säkert flera av mina vänner, lite rädd för att kontakta henne och höra om något var fel. Jag vågade inte sträcka ut en hand av rädsla för att bli av med hela armen. Det enda jag kan säga att jag märkte under de sista månaderna var en viss nedgång i hennes personliga hygien, om ni förstår vad jag menar. Kanske att hon blev tystare också och lite lättretlig. Jag minns ett par tillfällen då hon visade oprovocerad irritation mot mina vänner. Något som säkert gjorde det ännu lättare för oss alla att inte ställa frågor när hennes kontaktförsök dog ut. Jag hade inga problem att lägga bekantskapen med Petra bakom mig- och ägnade han inte en enda tanke under de följande fyra åren- tills jag fick ett sms sent på kvällen för två veckor sedan. Hej Li, hoppas du har kvar samma nummer. Ring mig när du kan, är du snäll? Okej. Okay. Jag låg i min säng och kisade mot telefonen i mörkret. Det var något konstigt med den där formuleringen. Är du snäll? Okej. Okay. Vem skriver så med okej okay på slutet? Telefonnumret var bara ett nummer, helt okänt för mig. Någonstans började jag redan då ana att det var Petra. Jag hade nog aldrig lagt till hennes nummer trots att hon hade fått mitt och något med den där skeva formuleringen kändes så typiskt henne. Men det kunde också vara någon annan, kanske en kundkontakt eftersom min jobbtelefon var kopplad till min privata. Så nästa dag ringde jag. Petras röst lät ännu konstigare än jag kom ihåg. Hes, trög och med dålig artikulation. Som om hon inte hade fört en ordentlig dialog på länge. Hon frågade om livet lekte som vanligt och jag kände genast irritationen stiga i mig medan jag svarade stelt att allt var bra. Inga detaljer, ingen följdfråga. Petra harklade sig och det lät slämmigt. Sen sa hon att hon ville ses. Inte skulle du vilja ses någon gång utan så här. Jag vill ses. När kan du? Jag var så chockad av hennes bristande uppförande att hon han började formulera en plan att träffas på ett fik halvvägs mellan våra bostäder innan jag reagerade ordentligt. När jag frågade varför hon ville ses blev hon tyst i några sekunder. Sen sa hon långsamt och med eftertryck att hon behövde min hjälp. Det handlade inte om pengar eller något olagligt, sa hon innan Jens hunnit tänka tanken. Hon ville ha hjälp med en sak som hade hänt och det var jag som skulle hjälpa henne. Punkt slut. Jag slets mellan motvilja och nyfikenhet, kanske till och med en släng av skadeglädje, beroende på vad nu hade råkat ut för. Det kändes olikt henne och blottat behov för någon annan. Dessutom hade hon aldrig berättat så mycket om sig själv. Hennes utdragna historier handlade alltid om opersonliga saker som populärkultur, tv-program eller något annat allmängiltigt. Jag gick med på fika-träffen och infann mig på Café String nära Nytorget lördag eftermiddag. Petra såg ut att ha suttit där i flera timmar när jag kom. En nyligen påfylld kaffekopp och två tomma skätter stod på bordet framför henne. Hon såg kort sagt ofräsch ut. Bobben med lugg hade växt ut och påminner mer om en hockeyfrilla. Hon var blek och glåmig, klädd i en noppig kofta vars muddar och urringning var kantade med solka fläckar och hudavlagringar. Inte ens hennes halvdanna eyeliner var på plats. Jag satte mig ner utan att hälsa ordentligt, beställde en svart kaffe och betraktade Petra medan hon mosade chokladmulor på ena sketten med pekfingret. När hon inte gjorde någon ansats att prata frågade jag ganska korthugget vad hon behövde hjälp med. Petra stoppade smulorna på tungan och tittade upp på mig med en outgrundlig blick. Sen fiskade hon upp telefonen i fickan, låste upp den och slog ett nummer Väntade ett par sekunder med telefonen ett par centimeter från örat och räckte den till mig. Jag tog emot den långsamt och med höjda ögonbryn. Hon höll upp två fingrar i luften. Samtidigt hörde jag en mekanisk kvinnoröst i luren. För att ta bort meddelandet tryck 1. För att spela upp meddelandet igen tryck 2. För att spela upp andra svarda meddelanden tryck 3. Jag tryckte två och lyssnade med blicken på Petras matta likgiltiga ansikte. Först var det tyst i nästan tio sekunder. Precis när jag skulle sänka telefonen igen och ställa en fråga hördes en röst i bruset. Rösten var, i brist på ett bättre ord, äcklig. Omedelbart väcktes ett svindlande äckel i mig när jag hörde den. Min bästa liknelse är en gammal tant, en kedjerökare som härmar ett litet, litet barn- som bebispråk men samtidigt retsamt, nästan illvilligt. Men det är en otillräcklig beskrivning. Ovanpå den obehagliga blandningen av gammalt och barnsligt fanns en ton av något helt oidentifierbart. En skorrande överslagston som ett högtalersystem med en bizarr effekt på ljudkanalen. Så här lät meddelandet. Hej, hej! Hej, hej, hej! Släpp ut mig! Släpp ut mig! Lilla söta fröken Fräken! Vart tog källarnyckeln vägen? He he. Några svaga, flämtande fnissningar följde och sen var meddelandet slut. Den skarpa tonen som markerade slutet fick mig att ofrivilligt trycka till. Jag hoppades att Petra inte hade sett det. Det hade hon inte eftersom hon hade haft ansiktet begravt i händerna under meddelandets gång. Jag lade ner telefonen på bordet och frågade med lite vassare ton varför hon ville visa det här för mig. Hon tittade upp och i alla märket i fräknarna på hennes skinnben och näsa. Små gråbruna kluster som knappt syntes på håll. Kanske hade de aldrig suttit så här nära henne. Lilla söta frökenfräken. Petra sträckte sig fram och plockade upp mobilen igen, tryckte på tre och höjde den mot mitt ansikte. Jag tog den i handen och lyssnade. Äcklet kom omedelbart tillbaka, dubbelt så intensivt som förra gången. Det var samma röst, monoton och häcklande på samma gång. Släpp ut mig, släpp ut mig, vänd ut och in på fickan din, kom in, kom in, he he. Jag vet inte om meddelandet slutade där. Jag la ifrån mig mobilen på bordet med en liten smäll och bad henne förklara vad hon ville ha hjälp med. Petra verkade överväga hur hon skulle formulera sig och jag kände mig extremt otålig. Rösten hade väckt ett molande illamående i mig och jag fick inget grepp om vad som hade sagts. Petra förklarade lite trevande att hon bodde i en villa i Nockeby. Hon hade ärvt den för två år sedan när hennes fasta gick bort. Planen hade varit att sälja den men den visade sig vara i ganska dåligt skick och eftersom Petra hade stått utan lägenhet när hon fick huset så flyttade hon in. Hon hade tänkt putsa upp det lite, måla om, laga några stuprännor för att inte gå miste om ett prisvärt läget. Hennes faster hade varit barnlös och lite av en enstöring. Hon hade inte talat med Petra på flera år- eller lämnat något ordentligt testamente. När Petra flyttade in hade hon förstått att fasten en hårder- alltså någon som samlar på ohälsosamt mycket saker- och är oförmögen att göra sig av med något. Därför hade hon inte kommit speciellt långt- med reparationerna av husets fasad- Istället hade innehållet tagit två år att rensa ut, i Petras takt då förstås. Jag föreställde mig att Petra inte var speciellt effektiv och hon hade troligtvis inte ekonomin för att anlita en firma. Den här historien gjorde ingenting för att avhjälpa min otålighet så jag frågade vem som hade pratat in meddelandena. Petra blev tyst igen. Sen lutade hon sig bakåt i stolen och fiskade upp en gammal nyckel ur jeansfickan. Hon sa att det här var källarnyckeln till huset. Hon sa att den hade legat i hennes ficka när hon fick det andra meddelandet vilket var i måndags och att den hade varit borta i några månader innan dess. Vänd ut och in på fickan din. Det första meddelandet hade hon fått för ett halvår sedan och trots att hon inte hade någon aning om vem som pratat in det så hade hon släppt det ganska fort. Det andra meddelandet hade hon inte kunnat släppa sen hon fick det i måndags. Hon hade haft mobilen i handen när hon fick det, men den hade inte ringt. Plötsligt hade notisen om att hon fått ett röstmeddelande bara dykt upp. Numret var listat som okänt. Det hade hänt mig också, att folk som ringt mig när jag hade dålig täckning kom direkt till röstbrevlådan. Petra verkade ointresserad av den detaljen. Hon sa att hon inte kunde lista ut vem det var- att ingen bekant till henne hade motiv till den typen av busringning och att hon kände sig hotad och inte hade kunnat sova ordentligt sen i måndags. Jag frågade återigen varför hon ville träffa mig. Vad ville hon att jag skulle göra? Petra svarade att hon trodde att jag hade potential att ta henne på allvar. Tydligen hade jag sagt något på fyllan för fyra år sedan som fick henne att tro det. Något om att jag trodde på spöken i den aspekten att det måste finnas metafysisk materia som vår vetenskap ännu inte kunde mäta och att alla paranormala upplevelser som förekom omöjligt kunde vara bluff. Insikten om att Petra tolkade rösten i meddelandena som något paranormalt vill inte riktigt sjunka in hos mig. Jag frågade om hon hade tillbringat någon tid i källaren och det hade hon men mest när hon precis flyttat in för två år sedan. Koncentrationen av prylar och skräp var extra hög där nere så hon hade bara kartlagt läget och sen börjat rensa huset uppifrån och ner. Senaste halvåret hade hon varit på markplanet och källaren var fortfarande orörd. Petra hade börjat se sig omkring i kaféet som hade fyllts med folk och såg lika rastlös ut som jag kände mig. Hon frågade om vi kunde röra på oss och jag lämnade gladligen kaffet orört. Vi gick ut på gatan och började gå mot tunnelbanan. Då förklarade hon med en uppriktighet i rösten som var olik henne att hon inte berättat för någon annan. Hon hade fått känslan av att om hon inte berättade för någon så skulle det här påverka henne mer än nödvändigt. Det var allt. Jag sa att jag kunde förstå det resonemanget och la till något i stil med att hon inte skulle låta sig skrämmas. Det var någon som jävlades säkert. Det hade inget med hennes hus eller källare att göra. När vi skildes åt på perrongen såg jag att något hade ändrats i Petras uppsyn. En spricka i fasaden, antydan till en tår i ena ögonbrån. Vi kramade snabbt och stelt. Jag hade planer att gå ut på kvällen men backade ur. Rösten i meddelandena hängde sig kvar och fick mig att vilja låsa in mig i min trygga lägenhet, äta gott och kolla på filmer jag kunde utan till. Jag ville rulla in mig i trygghet och glömma bort eftermiddagen på kaféet. Jag fick våldsamma känslor av avsky mot Petra som tvingat mig att lyssna på den där skiten. Jag tog en dusch innan jag skulle lägga mig och när jag kom ut lös telefonen som jag lagt ovanpå tvättmaskinen. Missat samtal. Petra. Röstmeddelande. Det är för fan inte sant, tänkte jag. Jag orkar inte. När jag hörde presentatören i röstbrevråden kom äckligt tillbaka med full kraft- jag blev yr och var tvungen att ta stöd mot handfatet. Jag var livrädd att den där rösten skulle komma. Men det var Petras röst som kom. Hon huttrade, eller grät. Det var svårt att höra vilket. Hon hade fått ett till meddelande, sa hon, och hon ville att jag skulle komma ut. Hon sa att hon inte visste vad hon skulle göra om jag inte kom. Kanske skulle hon gå ner till källaren. Det kanske var en hemlös som häckade där nere. Det var helt ologiskt. Petra kom av sig och återgick till att be mig åka ut till henne. Hon angav adressen två gånger efter varandra med bedjande ton och la på. Jag ringde tillbaka. Abonnenten kan inte nås för tillfället. Jag väntade i världens längsta minut och försökte igen. Samma sak. Efter en halvtimmes velande och högljudd och svordomar satte jag mig i bilen och knappade in adressen på telefonens GPS. En del av mig anade att Petra kunde vara i verklig fara men inte nödvändigtvis på grund av någon annan. Det fanns för många variabler i mysteriet med röstmeddelandena. Fräknarna, nyckeln, att inget samtal hade registrerats- och framförallt hur förvrängd den där rösten var. Jag hade förträngt tanken på kaféet, men nu kom den tillbaka. Att rösten var Petra själv. Att hon hade ett komplicerat självskadebeteende, en släng av schizofreni- eller att hon bara var så otroligt desperat efter kontakt med omvärlden- att någon skulle lyssna på henne längre än tio sekunder. Huset låg verkligen fint till, nära vattnet och med en stor trädgård. Men det var en övervuxen trädgård, mitt bland grannskapets miljardärsvillor och vattenspridare. Huset stod högreskt och monolitiskt. Det hade all potential att imponera om det bara fick lite färg och ett nytt staket. Varenda lampa i hela huset såg ut att vara tänd. Jag fick nästan kisa mot alla ljus på väg upp till verandan. Dörrklockan funkade inte. Jag knackade och ropade. Sen kände jag på handtaget. Det var olåst. Och så fort jag gläntade på dörren hörde jag musik inifrån mitten av huset. Det var otroligt. Alla saker. Travarna stod tätt uppradade mot alla väggar hela vägen ut i tamburen. Några travar snuddade taket. Böcker, tidningar, påsar, kartonger, glasflaskor. Inget av riktigt värde utan snarare som innehållet från en återvinningsstation. Jag ropade Petras namn flera gånger men bara Phil Collins svarade kompad av ett rungande trumsolo. I can feel it coming in the air tonight, oh lord. Först kom köket, tomt. Matsalen åt slag, tom. Vardagsrum, tomt. Det fanns en öppen spis i vardagsrummet som fick mig att så stilla och stirra ett tag. Något stack ner ur skorstenen, något mjukt höllt i skuggor. Jag vet inte hur, men jag lyckades ta några steg mot den och då kunde jag plötsligt se att formen var en ihopvikt bäddmadrass. Den valt så hoptryckt och uppstoppad där och det kändes så sjukt och främmande att jag överväldigades av ångest. Well, I've been waiting for this moment for all my life. Lord, oh Lord! Oh oh Jag fick syn på en bergsprängare på ena soffbordet och ryckte ur sladden som var inkopplad precis bakom mig. Jag började ropa Petras namn om och om igen, men min röst lät inte som jag ville. Den var full av panik. Jag gick tillbaka till hallen och tittade upp för trappan till övervåningen. När jag var halvvägs upp för den fick jag syn på en dörr bakom ett hörn i hallen som inte hade synts från där jag kommit in. Nyckeln satt i nyckelhålet, men dörren var stängd. På övervåningen var alla rum tomma utom toaletten och ett sovrum. Sovrummet hade en säng, en byrå och några flyttlådor som var staplade framför fönstret av någon outgrundlig anledning. Petra var inte där. Det gjorde mig inte vare sig mer eller mindre upprörd. Jag satte mig på sängkanten och försökte känna av vad som skulle vara bäst att göra nu. Ringa någon. Petra hade bett om hjälp och nu var hon borta. Skulle jag ringa polisen och säga si att hon inte var här? Jag hade svårt att andas lugnt. Mina andetag tröga och ansträngda. Plötsligt höll jag andan, jag vet inte riktigt varför. För att få tyst på det kanske. Det tystnade inte. Rosslande andetag fortsatte alldeles intill mig och jag flög upp från sängen. Där, under en flik av täcket precis där jag suttit, låg Petras mobil- Skärmen var tänd Jag tog upp den Samtalet med okänd Hade pågått i en timme och sjutton minuter Sen strax efter att Petra hade ringt mig Andetagen blev något lugnare När jag tog upp den Hallå? sa jag mot mobilen Jag höll den framför mig Jag vågade absolut inte sätta den mot örat Hallå? Hallå? sa mobilen tillbaka Nästan precis samtidigt det var ett eko av min egen röst på en dålig linje. Skorrandet påminde om Petras två röstmeddelanden. Petra? Petra? En glimt av en logisk förklaring glimmade till bland mina panikartade tankar. Det här var effekten som hade förvrängt Petras röst. Hon hade gjort det här. Ingen var ute efter henne. Allt var hon. Petra, var är du? Var ringer du ifrån? «Petra, var är du? Var är du? Bu-hu-hu!» -hu. Jag släppte mobilen på sängen, slog armarna runt mig själv och kippade efter andan. Rösten övergick till den retsamma, tillgjorda rösten utan eko. «Petra, Petra, var ska jag leta?» Skrattet som följde var ofattbart. Jag sprang mot trappan och halvvägs ner förrän såg jag källardörren. Den var öppen nu. Jag har svårt att minnas ytterdörren och att jag tog mig ut på gatan– men en stund senare var jag till ett par kvarter bort och jag kunde se vid banans räls och några människor vid en hållplats längre bort i mörkret. Då fick jag upp mobilen och ringde polisen. När de kom hade jag vågat mig tillbaka till samma gata och dröjde kvar vid bilen. Huset visade sig vara tomt, även källaren. Polisen jag pratade med kom ut med Petras mobil i handen och frågade om jag hade hört en ringa när jag varit där eller märkt av det senaste samtalet. Jag sa nej. Han sträckte fram den och jag kände mig tvungen att ta emot den fast det var det sista jag ville göra. Han förklarade att om jag hade träffat Petra i eftermiddags så var det för tidigt att anmälan försvunnen. Om hon eller någon annan skulle ringa till hennes mobil så kanske jag ville ha den till dess. Den andra polisen klev ut på verandan och ropade Något såg konstigt ut i källaren. Jag blev lämnad med mobilen i hand ute på gatan när båda försvann in. Jag tittade på mobilen och fick en känsla av att vilja gå till botten med allting. Vända på skiten och se hela undersidan. Annars visste jag inte hur jag skulle komma över det jag hade hört uppe i sovrummet. Jag gick in på röstbrevlådan. Jag letade upp meddelandet från ikväll. Det Petra hade fått innan hon ringde mig. Det tredje meddelandet. De första två hade hon raderat. Med blicken fäst på ytterdörren satt jag telefonen mot örat och väntade. Eh... Hej, hej, hej, släpp ut mig. Längst ner, längst in. Den lådan är min och nu är den din. Din, din, din. Senare fick jag veta att Petra var i huset. Hon var i källaren. Längst in bland all skit stod en låda i metall som en koffert slag. 72 gånger 40 gånger 50 centimeter stod det i rapporten. Hur hon hade kommit in där fanns det ingen trovärdig förklaring till. Hennes kropp var inte oskad men jag fick aldrig veta några detaljer. Jag fick bara veta att hon hade kvävts till döds. Och med tanke på klockslaget vi skildes åt vid medborgarplatsens tunnelbana så lär hon stängt in sig där strax efteråt för att syret skulle ha tagit slut innan hon hittades. När jag fick veta det spelade jag upp meddelandet Petra hade pratat in på min telefonsvarare. Det jag hade fått när jag stod i duschen klockan 23.20 på kvällen Ingen visste vad man skulle göra av det med den historien av lyssnaren Josefine, uppläst av Rakel Josefsson, är veckans avsnitt av Creepypodden slut. Jag heter Jack Werner och Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson, som också gör musiken i podden. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram, där vi på båda ställen heter Creepypodden. Om du vill kolla in något av våra äldre avsnitt eller lyssna på någon av historierna i det här avsnittet en gång till, gå in på Sverigesradio.se och sök efter Creepypodden. Ja, tack för att ni har lyssnat.